Hayo jana jumatano katika sherehe za kuadimisha siku ya uzalendo. Na beya za chakura zimepunguka katika soko kula la wa Kayanza Kuna pita wiki mbili Mufano kilo moja maharagwe iliokuwa ilio ikinunuliwa elfu za na, au zaidi Kwa sasa ya uzwa elfu moja miatatu Na ugenini tutawafikisha huko ukraine ambapo serikali ya nchini ukraine Inasema miwili zaidi ya watu Inaendelea kupatikana kwenye vifusi tofauti Na hapo ni katika muji wa Maripol Na katika ukurasa wa soka mwishoni mwate tafahi nitakupa ratiba michwani ambayo inapangiliwa kati ka michwani ya kutafuta tiketi ya kushiriki kombe la Afrika mwaka ujao in Senegal na utakumbuka kwamba hapo majira saa 9 timu ya Burundi itamba murugamba idashuka dimbani kuchoana na timu ya Cameroon kuna hayo bila shaka na zaidi ambatanami hadi tamati upande wa pili yupo Pachee Uimana Karibuni Leo isanganilo ni boko yao Habari kamili, tufungue tarifa hii ya habari katika ukurasa wa sheria ambapo raisi wa Jamhuri anatuliza nyoyo wanainchi ya gisema kwa amba tasisi ya mahaka mainchini Burundi inafikia atuwa ya kuridisha kwa kutendea gutende, haki laia. Raisi valiste daishimiye alitangaza hayo jana jumatanu katika sherehe zaasikuku ya uzalendo na kwa dimisha mnyaka miwiri inaumarizika aliekuwa wa zamani pire ngurunziiza agifariki dunia raisi wa jamuhuri. Anaeleza kuwa walifikia operation hiyo bada ya kufurusha kazini Majaji na wa na sheria walio kuwa na vitendo za kula ruswa Raisi ndaishimi ye alipata nafasi ya, gu, ya kutolea wito laia Kusitisha ngenendo wakushir, wakushikamana kinyume na sheria Kunapo jitokeza dosari ndani ya jamii Tumusikilize katika lua ya kiswahili anatafusiliwa na lomiwalde ni wabivuze Ndiwe hiru kakugira inama na warongoye inzego mvotunga nizitandu kanya Ndiwe kariboni, tumefanya mkutano wa viongozi tofauti katika sekita shiria Niliwasikiriza namu na wenyewe wanabidi kwenda kufufua haki katika mikuwa yao Nisikiriza mwarubaini wanao nilekeza kwa kuteonyesha shina la ubaya katika sheria na jinsi ya kuhipuka hilo Kuna leo nigusa sana ambaru ni muhimu Kwa sababu walisema kweli Hadi kusema namo na wanabio zote shiwa kazi Lakini nizo nigusa Waliniambia endapo na itaji sekta ya shiria yendire vima Fanza ono weni kwetu wanao tuhumiwa rushwa Nilishangasu na kuna jage alie kula rushwa Na kutumiwa, analijeshwa katika kukata kesi hampu Yaligusa moyoni na kusema Laia watakuwa na imali nae vipi Ni kwa sababu hiyo Baratha kula sheria, Tunakusanya file zote kwa sababu katika Ambapo hawazibo kuna kuwa vurugu katika haki uwalini jengea matumaini kwa sababu tulivyo wateua, tulijaribu kufanya utumbuzi wa kina parahia na kumutafuta jaji ya siya tumiwa roshwa napenda ni waambie gwiri ni kitathomini mnyezi tulia kutafuta majaji wa siya tumiwa roshwa na kukunua kuwa tuje mweka, mweka mkawane wa unamuamini chichwa kikipona fayo, na biungo vya chini vitakona fayo napenda ni wa matumaini lakini muwasaidie muafayie ujesus kwa sababu kuna jambo lenaro haribo sheria ambaro nikunga mkono mtu liche ya kuwa mkosefu. Hilo ni baya, shari ke mutamboe kuwa aliefanya kusa razma ashitakiwe ili kutofungulia milango mababu. Chinacho kusumbua sasa ni kesi hizi za zamani zilizo igia doa. Zitarekebishwa, kisha tuandayo mkia, zizitusumbue tena. Hizi tuzo zichazo zistunga anye, mugabo ducha tuandanyo zizwa shasha kuzusu le kutugora. Naam, ariko akisikika ni laisi wa jamhuri Évariste Ndayishimiye. Na laisi wa jamhuri anawatuliza kumuradi na laisi wa Burundi wa rais wa Burundi wa zamani ambaye ni ndo misenda hizi yeye Ana, anatolea wito wananchi wa Burundi kuwa kudirisha mwenendo wa uzalendo katika maisha yao ya kila siku. Wito hi, huo ulitolewa na domisenda izee katika shaleheza kwa dimisha miaka miwiri inaumarizika alie kwa laisi wa Burundi pieri ngunziiza kifariki dunia. Laisi domisenda izee alifahamisha kutoelewa namu na wanainchi wa Burundi wanazo shi, shindwa kuhishi kwa pamoja wakati ambapo kuna inchi zinazo makabila zaidi ya 30 ambao ya kwa umoja na mwoshikamano. Na wamiriki waduka za chakura mikahawa na hoteli katika tarafa la mukaza jijini hapa bujumbula wanatolewa wito wakudumisha usafi na usalama wanakoendeshea kazi za kila siku. Wito huo ulitolewa na katibu tarafa mukaza katika mkutano alioendesha alahami sihi. lenovasi Ndai Gaya anafamisha kwa amba miongoni mwamaeneo tofauti kuna shuhudiwa usafi mudogo na ukosefu wavyo amepata amewapa wiki moja pekee ili wawe wamekosoa dosari zote zinazoshuhudiwa maeneo hayo akifahamisha kwamba watakao kiuka tahadhari hiyo watadhibiwa kuringana na sheria na miezi zaidi ya mitano inamalizika kukishuhudiwa uhaba wa maji safi katika mtaa wa Katumba unaopatikana katika tarafa la Mtimbuzi mkoa wa Mjumbura Badhi ya laia wanao, zungu, wanao zungu, zungumuza na kituo hiki cha charedio isanganilo Walifamisha kwamba huwa wakitumia maji machafu Kwani dumu moja lalita e, e, e, e, e, e, ishirini ya maji safi Yanunuriwa elfu moja miatatu salafu za burundi Laia hao wanahofia kukumbwa na, na marathi Yanosabishwa na ukosefu mudogo Wakitole ya witu wa usika kutafutia suruhisho tatizo hilo Huseini na nahe, hetwa kiongozi wa mutawa gatua. Tumba anaeleza kutambua tatizo hilo Agifamisha kwamba Alilifikisha katika shirika leji Dezori Na ujifusisha na ugavi wa maji Na umeme Leji o isanganiru Nikiboko yao Namu, unawendelea kuteka sikio ni idaya kiswahili ya radio isanganilo ambapo tunakuletia tarifa ya bali katika ya kiswahili na kwa sasa tuangazie tarifa kutoka uko mikuani ambapo bei ya za chakura imepunguka katika soko kula mkua wa kayanza kuna pita wiki mbili. Mufano kilomoja mahalagwe iliokuwa ikinunuriwa elfu mbili au zaidi kwa sasa ya uzwa elfu mmoja miatatu wakati ambapo Vi azimu vile ingo vile vizo kuwa vikinunuriwa kilom erufu moja kilom moja. Kwa sasa vyanonoriwa 7 sarafu za Burundi badhi ya wanunuzi na biashara, wanaeleza kuwa upungufu huo wa bei ulisababishwa na mavuno yaliopatikana nyakati hizi za kipindi cha kuvuna Adere Niyosaba mkurugenzi wa idara ya mazingira kilimo na ufugaji mkoa wa Kayanza anatolea wito wa kilimo ili wasiuze wasi mavuno yote sokoni na baadaye waje kujikuta wanananua chakula kwa bei ya juu na du Tokyo kaskazini ni twajelekezo huko kusini mwa ya Burundi katika ukulasa wa jamii ambapo raia wakazi wa kijiji cha Nyamilinzi kinachopatikana mkoani Makamba wanaomba nyama wanaomba mnyama wa aina ya sokwe wanao kijiji ni humo wao ondolewe kutokana na jisi wanavyoyumbisha usalama wa ku, wa wakulima wanapokuwa shambani hayo yanajelea wakati ambapo wanyama wa, wa hao huwa wageshambulia wa, marakadha na mama ambapo soko hao Siku ya jumatatu wali mupokonya mutoto mama mmoja na kujikuta rifariki dunia alipokuwa aki, akimugombania na wadudu hao. Mukurugenzi wa idala ya mazingira krimo na ufugaji mkwani makamba anaeleza kutambua tatizo hilo. Agituliza nyoyo laia hao kuwa watafanya waweza ili sokuwe hao wasiti wasiendele kuzorotesha usalama eneo hilo. Mengi zaidi na ripoti yake edize kwizera. Hakizungumosia kero ya umeme inayokumba mkua makamba kama ilizyo fichuri wa Ari Hamisi hii na governor François Zengozi Razana, waziri wa magi, nishati na madini Ibrahimu Uizeye katika mkutana liwa ufanya kwa watawara na viongozi mbarimbari anawahakikishia wakazi kuwa eneolamu yange tarafani nyanzarake litakuwa na umeme katika muda usiozidi mnezi mitatu na pia aliepewa kandarasi ya muradi huu Waumema mbaya na julikana kwa sasa atashtaki Na mshukura uh, uh, Kumuradi nugu mpenzi musikiri zaaji Kutokana na ripoti ambayo tulikuwa tunaomba ambayo atukupata Lakini tutailejalea katika habalizetu za jioni Na bada ya mapumuziko kidogo tuangazie ukurasa wa kimataifa Lejo isanganiru ni kiboko yao na mkwa kuitimisha tarifa hii ya bali tuangazi ukurasa wa kimataifa ambapo katika ukurasa wa soka leo ndipo kutaendelea michuano ya wiki ya mpili katika mashindano ya kutafuta tiketi ya kushiriki kombe la Afrika Litakaro timu, timu wa vumbi mwaka ujayo nchini Cote Duval Na leo majira ya saa nane ya saa kuminambili ni kwa mba timu ya Nigeria itashuka dimbani kuchuana na timu ya Sierra Leone Majira hayo hayo timu ya Guinea itaikaribisha timu ya Malawi uku etiopia ikiipokea timu ya misri na timu ya Bine, ginebi sao itatembelewa na seotome eplesip wakati ambapo rezoto majira saa moja kamili itakuigi pambana na timu ya Ivory coast na timu ya Morocco itashuka dimbani hapo majira saa tatu kuchuana na timu ya afrika kusini na katika mchuo huu ni kwamba timu ya sudani kusini itaikaribisha timu ya mali majira ya saa 9 na mtanange ambao unasubiriwa kwa ma, kwa hamu utambati, utambatanisha timu ya taifa in, eh, inamba murugamba ambayo itaikaribisha timu ya simba wa nyika leo ya cameroon mchuo ambao utatimua vumbi kwenye uwanja wa mkapa pa, eh, stadium na patikana dar es salaama nchini tanzania na mchuo huu wa moja kwa moja hapa kwa radio isanganirilo majira ya saa 9 kamili na tunaposalia katika michuano hiyo ni kwamba katika michwano ya League asio kule balani ulaya kwamba timu ya ya Ureno, itaikaribisha timu ya Republic Czech, majira sambili Unusu, huku timu ya Swiss, itaikaribisha timu ya Spain majira, sa, majira hayo hayo na timu ya Nor Norway na timu ya Sloveni majira hayo hayo ya sambili na 45 huku timu ya Sweden itaikaribisha timu ya Selby majira hayo hayo na mudakumbuka kwamba siku ya jana katika michwano huyo ya League asio ni kwamba Timu ya ubeligigi ilikuwa ili, ili, ili, misha timu ya polonye kwa magoli masita kwa anu Huku Peidogar ikicharazwa nyumbani na timu ya Peiba wakati ambapo timu ya Ecos imeilaza timu ya Almani, mabao mawiri kwa nunge na timu ya Irland ikikwamisha timu ya Ukraine kwa bao moja kwa nunge. Na katika kumbe la kutafuta tiketi la kumbe la Afrika ni kwa mba Uganda imetoka sale na timu ya Niger huku Tanzania ikilazwa iki na timu ya Algeria bao mbili kwa sifuri na timu ya Congo, ikaipa. Chapa timu ya gambi bao moja kwa nunge. Na kwa kuitimisha ni kwa mba uh, kama nilirizo kuelezea katika muktasari, selekari ya inchi ya weekend, imesema muwiri zaidi ya watu imepatikana kutokana na vifu sivza majengo ya lio haribiwa kwa vita mujini malpul. Wakati huyo muzozo wa chakura ukizidisha hofu duniani kutokana na inchi hiyo kushindwa kusafirisha nakala kupitia bandali zirizofungwa. Mamulaka inchini ukreni inakadiria ina kuwa laia wapatao 21000 wameuwawa mujini malpultangu vikosi za urusi vilipoanzisha wanzisha katika inchi hiyo. Athali ya vita hizo inaonekana pia katika sehemu nyingine duniani kwa sababu shehena eh, za nafaka kutoka u Ukraine zimeuziwa zime, zime, zime kutokana na inchini humo hivyo basi kusababisha kupanda maradufu kwa bei za zakura kuringana na, maz, na musaidizi wa mea katika muji wa marpul Ulusi anasema kuwa watu zaidi wanaendelea kukabiliana na hali ya kutokana na vita hivyo ambavyo vinashuhudiwa huko Ukraine. Nani hadi hapandu mpenzi msikilizaji wa radio Isangani Rusia na bodi ya kuitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Ni kushukuru msikilizaji Urienitegas Kioskivu ni mshukuru pia fundi mitambo ambaye ni pachisi uimaana. Mimi nishamarivi anengeenda kumana sina la ziada tukutane hapo saa 9 moja kwa moja mchuano ambao tabatanisha timu ya taifa ya Burundi na Cameroon ambapo hapa studio nitakuwa na mwanzangu ATN Manlakiza ili tukoletie moja kwa moja ingwe hiyo